11. Kris figyelte lányait, amint fél tucatnyitársukkal önfeletten játszanak. Olyan sebesen száguldoztak, mintha az életük múlna rajta, ez Kris arcára boldog mosolyt fakasztott. Csodálatos hétvége bontakozott ki, a nap tündökölt a tiszta égszínkék digitális boltozaton, ő pedig egy padon időzött a városközpontban. Az UST lakói élénk forgatagban mozogtak, kibeáramlottak az üzletekből, beszélgettek és nevettek. A tér még a szokásosnál is zsúfoltabb volt, és a Krisz nem lenne tisztában a valósággal, azt hihette volna, hogy évszázadokkal korábban a földön jár, abban a korszakban, amikor az élet még sokkal egyszerűbbnek tűnt. Ám jól ismerte a nosztalgikus gondolatok veszedelmét, Semmi sem volt soha olyan kifogástalan, mint amilyennek ennek ez utólag látszott. Különösen, mivel az emberi történelmet, mindig a győztesek írták. Chris lerázta magáról cinikus gondolatait, és újra a valóságos jelenre összpontosította figyelmét. Jane és Emma a vártnál sokkal gyorsabban gyökereztek meg ezen a telepen, különösen az idősebb lány, aki osztozott apja óvatos, gyanakvó természetében. Mégis ott volt több évvel idősebb, és nála centikkel magasabb gyerekeket hagyva maga mögött. A lánya elemében volt, ez nem kétséges. Földi életük nem engedett teret az eféles spontán tevékenységeknek, ha csak nem volt gondosan megtervezve és kivitelezve. Ez a lehetőség, hogy egyszerűen csak felébredjen, Útnak induljon, találjon néhány pajtást, és belevesse magát a játékba, volt az a hiányzó darab lányai életében, amiről Krisz addig nem is tudta, hogy létezik. És ott volt Emma is. Félénkebb lélek volt, óvatosabb, inkább mélyen gondolkodó. Látta, amint analizálja a játék lényegét, elemzi a taktikákat, amiket a többiek alkalmaznak, a fogócskázás során, majd maga is neki lódul és felhasználva mindazt, amit épp most tanult, túljár az idősebbek keszén. Félelmetes volt ezt látni. Lexa megemlítette az ötletet, hogy a lányokat ideirassák iskolába, és ez elsőre nem tűnt magától értetődő lépésnek. Talán hamarosan visszajelzést kapnak a USM-től, egy alternatív tervet a településen való beilleszkedésükre vonatkozóan. Nem kedvelte a bizonytalanságot, természete szerint tervező típus volt, mindig pontosan tudnia kellett a következő lépéseit. Ez volt az egyik oka annak, hogy oly sok éven át, kitűnő katona, majd parancsnok lett. De talán kiérdemelte ezt a fajta határozatlanságot, Bármilyen furcsának is tűnt. Talán most nem kell elmélkednie a jövőn, csupán élvezni a jelent, és azt a tényt, hogy lányai nevetnek és mosolyognak, sokkal felszabadultabban, mint évek óta bármikor. Elizabeth biztos szívesen látta volna őket így. Ahelyett, hogy szomorúságba merült volna, asszonya elhunyta után, feleség emléke nem fájdalmat, hanem hálát ébresztett benne, Hálát azért, hogy ismerhette őt, hogy közös életük volt, hogy létrehozhatták ezt a két csodálatos embert, akik köröket futottak az előtte szaladgáló gyerekek körül. Elizabeth halála óta ez volt az első alkalom, hogy az asszony emléke több örömet okozott neki, mint gyötrelmet. Felismerte a belső áttörést, és bármilyen fájdalmas volt is, hálás volt érte. Mintha megérezte volna az ő belső vívódását és fejlődését, Jean kivált a gyerekek forgatagából, és apja felé iramodott, közvetlenül előtte lefékezett, felrúgva egy felhőnyi port, amely a férfi arcába kavargott. – Hoppá, elnézést! – mondta bosszus hangon, miközben a férfi köhögött, a kezét az óra elé kapva. <coughs> – Semmi baj! Válaszolta Krisz, és megpaskolta a mellette lévő padrészt. Ez az egyik veszélye annak, ha az óesté legsebesebb lányának az apja vagy. A lány durcásan pillantott rá, de aztán elmosolyodott, helyet foglalt és tekintetét visszavezette az előttük zajló tumultusra. Pillanatnyi csend köszöntött be. Jane, kérdezhetek valamit? Alány láthatóan meglepetten nézett az apjára, aki soha korábban még nem kért engedélyt, hogy kérdezhessen tőle. Ő, persze, válaszolta Alány. lány. Szeretsz itt lenni? Meglepetésére alány nem azonnal válaszolt, hanem elgondolkodott a kérdésen. Körbepillantott a gyerekekre és az üzletekre nézett, sőt, még az égre is felnézett. Aztán visszafordult apja felé. Igen, mondta halkan, de határozottan a homlókát ráncolva. Mi a baj? kérdezte Krisz zavartan. Bárcsak anya is itt lenne, válaszolta egy pillanat múlva a lány, és a földet bámulta. És, Alisa, bűnösnek érzem magam, hogy annyira élvezem, amikor nincsenek itt. Úgy érzem, mintha ettől rossz ember lennék. Ó, édesem! nyögött fel Krész visszaszorítva érzelmeit és magához ölelte idősebbik lányát. Te vagy a legtávolabb a rossz embertől, akivel valaha is találkoztam életemben. Hosszú percekig ültek együtt, nézve a dicsőséges káoszt, amely előttük kibontakozott, míg végül Emma piszkosan és ragyogó arccal kitántorgott a tumultusból és odasétált családjához. Az apja másik oldalán lévő szabad helyre rogyott le. Hú! Kiáltott fel a kislány lihegve, és megrázta a fejét a tömeg felé, ahonnan épp most menekült meg. – Mondhatod még egyszer! – nevetett fel Krisz. – Hú! – nyújtotta el kiáltását a lány hangosabban, erre mindhárman nevetésben törtek ki. – Mindkettőtöktől szeretnék valamit kérdezni. Jelentette ki apjuk egy újabb pillanat elteltével, miközben szorongás szorította össze a gyomrát. Ez valójában nevetséges volt, hiszen erős és harcedzett veterán volt. Mégis gubbasztva jult a két lány között, és félt feltenni lányainak az egyszerű és egyenes kérdést. Oké, szólalt meg a kisebbik lány, akinek a figyelmét még mindig lekötötte a végtelennek tűnő, és rendkívül bonyolult játék, amelyben játszó társai elmerültek. Persze, mondta Jane is apjára irányítva figyelmét. Valószínűleg már tudta, mit készül kérdezni tőlük az apjuk, vagy talán mégsem. Szeretnétek az estén maradni? Úgy értem, hosszabb időre, talán örökre. Chris érezte, hogy Emma egész teste megfeszül mellette. Elvonta a figyelmét a többi gyerekről, és felbámult az apjára. – Tényleg? – kérdezte először a gyermek, ami alig volt több, mint egy suttogás, majd határozottan bólintott. – Igen – válaszolta a férfi, és biztosabbnak érezte magát a döntésében, mint korábban. Az előttük kibontakozó jelenet, a játszó gyerekek és az üzletek előtt csevegő felnőttek, nem érezte ezt kevesebbnek, mint egy csodát. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. De hát itt voltak, a szerencsek egyeltyeiként. Őrültség lett volna nem kihasználni ezt a lehetőséget. Szeretnék, szólalt meg Jane egyszerűen. Kérlek! Én is! Emma gyakorlatilag felsikoltott, felpattant a helyéről, és apja elé lépett, egyenesen a szemébe nézve. – Nagyon szépen, kérlek! – fogta könyörgőre. Krisz megragadta és egy pillanatra megcsiklandozta. A lány nevetve omlott apja karjába, majd a férfi felemelte a kicsi testet és a lábára ültette. Jane még közelebb bújt hozzá a jobb oldalán. – a munkát ajánlott nekem. Nem vagyok benne biztos, hogy elfogadom, de rájöttem, hogy talán van itt hely számunkra még ha jó eszem talál is nekünk egy másik civil kolóniát, az tényleg jobb lesz, mint ez a hely, kérdezte komoran a férfi. – Hiányzik, Alisa! – szólalt meg erre Emma, hirtelen az apja válla és nyaka közé bújva, és az egész hangulata egy pillanat alatt megváltozott. – Tudom – bólogatott Krisz. nekem is. Hosszú pillanat telt el, amikor néhány másik szülő odasétált a játszó csoporthoz, és hazavitték gyermekeiket. Ebédidő volt, és az étterem ajtajai épp most nyíltak ki. A főtér kezdett elcsendesedni, ahogy a tömeg szétoszlott. – Mit szóltok ehhez? – kérdezte Krisz, miközben még közelebb húzta magához mindkét lányát. – Megpróbáljuk, néhány hónap. Meglátjuk, hogy tetszik-e nekünk. Mindketten visszamentek az iskolába. Fúj! mondta Jean, de válasza reflexzerű volt, szinte programozott. Chris ránézett a kedves arcocskára, és látta, hogy széles mosoly terül szét a lány arcán. Fúj! ismételte meg Emma is, de tudta, hogy mindketten imádni fogják. Ráadásul szükségük volt egy kis változatosságra az életükben. – Tudom, hogy fúj, de adok egy esélyt a munkámnak, ha ti is adtok egy esélyt az iskolának. – Ez így rendben van? – kérdezte tőlük a férfi. Jane hátra húzódott, és apja arcát fürkészve alaposan átgondolta az ajánlatot. Aztán lassan bólintott. – Rendben. – Emma? – Esetleg kaphatok egy kis kutyát? kérdezett vissza a kislány, miközben szemei tágra nyíltak, és reményteli mosoly jelent meg az arcán. <gül> – Ezt még ne erőltessük! – válaszolt Krisz felnevetve. A lány egy pillanatra elkomorult, és az apja oldalába furta a kezét, megtalálva a bordáinál azt az áhított csiklandós pontot. Erre mindketten elkezdték a másikat csiklandozni. Jean is beszállt a játékba, és hamarosan, mint hárman önfeledten birkóztak és kacagtak a padon, miközben a nap folytatta útját a felettük lévő boltíves kupolán. John Wilkins becsukta az istáló nehéz ajtaját, és közben ásított. Későre járt. Az állatok nyugtalanul viselkedtek abban az egy órában, mielőtt ideje volt bezárni őket éjszakára. Az egyetlen alkalom, amikor ilyennek látta őket, évekkel korábban volt, amikor az egyik kutya eszét vesztette, és megölt egy borjút. Wilkins kénytelen volt elaltatni a kutyát, annak ellenére, hogy minden egyes állatát a szívébe zárta. Látni, amint kialszik a fény annak a kutyának a szemében, még ha gyilkos volt is, összetörte a szívét wilkins kifejezetten erre a feladatra hozták a földről, mint egy újkori Noé, gyakran nevetett ezen magában. Ő volt a felelős az elhozandó embrionális állatok számának megtervezéséért, a jövőbeli vérvonalak előrejelzéséért, a fejlődésük időszakos figyelemmel kíséréséért, miközben hiperálomban utaztak az OST felé. Az állatok túlélése és gyarapodása volt a kolónia sikerének kulcsa, és micsoda siker volt ez, még a közelmúlt eseményeit figyelembe véve is. A megugró állatszaporulat sikere bőséges élelmet eredményezett mindenki számára, több mint eleget. De az állatok mostani nyugtalan viselkedése szokatlan volt számára, mintha valamilyen veszélyt vagy ragadozót érzékeltek volna. De ez lehetetlen volt. Az óestén nem léteztek ragadozó állatok. Az összes kutya már behúzódott az éjszakai szállására, ők sem zavarhatták meg a békés nyugalmat. Wilkins mély lélegzetet vetté, és szemügyre vette a birtokát, amelyet a fölötte az égbolton függő holdfénye világított meg. Égbolt nevetett magában. Olyan könnyű volt abba a téfidbe hogy a földön van, hogy valódi holdfényben fürdik, a fenébe is. Még a hamis csillagok is, amelyek a fölötte lévő feketeséget tarkították, a szülőbolygójáról látottak, szimulációi voltak. Wilkins arra a napra gondolt, amikor megérkezett ide, hogy milyen félelmetes volt ez a bolygó az itt épített oázison kívül. A szállítóhajó egyik ablakából bámult ki, Álkapcsa elernyett a csodálkozástól és a rémülettől az itt dúló viharok láttán, amelyek szinte véget nem érő eső, villám és mennydörgés folyamban rázták meg a körülöttük lévő világot. Lehetetlennek tűnt, hogy itt bárki is élhet, nemhogy több száz ember, egy maroknyi család. De olyan jó volt itt, mint ami ennek ígérték, sőt, még jobb is különösen az utóbbi időben, annak ellenére, hogy némelyikük aggódott az ígéretek miatt, aggódtak a folyamatos szenvedések miatt, amit az idegen világ kezdetben megkövetelt tőlük. Gondolatai földi életére terelődtek vissza, annak ellenére, hogy szerette állatorvosi munkáját, nem érzett igazi boldogságot, mióta felesége nem sokkal a házasságok után elhunyt. Munkával kapcsolatos baleset volt, igazából egy szörnyű történet, millió az egyhez eset, soha nem épült fel belőle teljesen. Egyfajta rutinszerű mechanizmussal végezte a munkáját, mintha egyike lenne azoknak az androidoknak, amelyeket látott. Néha késő éjjel, amikor a világ csendben és sötétben volt, arra gondolt, hogy egyszerűen véget vet a szenvedésének. De amikor meghallotta, hogy egy bányászati expedíció állatszakértőt keres, rájött, hogy a fájdalmai elől elmenekülni nem feltétlenül rossz dolog. Megragadta a hirtelen jött lehetőséget, és a dolgok most annyira másképp alakultak. Az uesti a családjává vált, újra érezni kezdett, úgy kezdett törődni másokkal, ahogyan azóta nem, amióta felesége olyan hamar meghalt, mielőtt még esélyük lett volna arra, hogy igazán elkezdjék a közös életüket. Belevetette magát a munkába, gondozta az állatokat, amelyektől az egész közösség fennmaradása függött. Sok szempontból ő volt a legfontosabb ember az egész telepen. Bár érezte ezt, de nem hagyta, hogy ez a tény behatoljon a személyiségébe, nem uralkodott senki felett. Megtanult jól bánni az állataival és a körülötte élőkkel, és itt végre megtalálta a békét. Itt, egy kis kupolában, egy sziklán, a galaxis közepén, mostanáig. Amióta csak az OST állataira vigyázott, még soha nem látta őket ennyire megrémülve. Még akkor sem, amikor azt a szegény borjút a kutya elintézte. Ennek semmi értelme nem volt. Az egyetlen dolog, ami megváltozott, az a volt USM tiszt és a két lánya érkezése volt, de az állatok imádták őket, különösen a kicsi lányt. Chris Temple kisé zárkózótnak tűnt, de Wilkins már hallotta a plegykákat. Nyilvánvalóan valamilyen kitüntetett állatorvos volt, zökkenőmentesen beilleszkedett a kis közösségükbe, és maga Lexa is különösen érdeklődőnek tűnt a férfi iránt, és ki tudja még mi minden iránt, nevetett magában a gazda, miközben kis tanyája felé tartott, nem mintha bármi köze lenne hozzá. Jobbra tőle zajt hallott, ami miatt meg is állt. Belenézett az árnyékba, és megpillantott valami mozgást, de ahogy bámult, gyanította, hogy ez csak a változó fény, ahogy a hold folytatta útját a kupola ívén a feje fölött. Ha valami, akkor talán Tommy Travers volt az, vagy egy másik részek bányász, aki átbotorkált a farmra, hogy a állapotban szórakozzon az állatokkal. Nem ez lett volna az első eset, hogy Wilkins kénytelen volt elkergetni ezeket a nyavajás csavargókat, néhány jó szóval és közismerten megfélemlítő tekintetével. Rövid, pillanatnyi csend után tovább a háza felé, és halkan dorgálta magát, amiért ilyen paranújás. Biztosan fáradt. Semmi olyasmi nem lehet, amit egy kis pohár fény, és jó nyolc óra alvás ne tudott volna orvosolni. Perifériás látásában hirtelen mozgást érzékelt, majd hihetetlen erővel és sebességgel valami neki csapódott, és visszalökte az istáló felé. A földön bugdácsolt, a levegő kiszorult a tüdejéből. Csillagokat látotta, hogy a tehetetlenségi lendülete végül lassult, miközben a földön bucskázott. Néhány méterre az istálló ajtajától fekvetért magához, a melkasátért ütéstől. Az istálóban lévő állatok sikoltozni és bőgni kezdtek, mintha tisztában lettek volna a gondozójuk elleni támadással. Wilkins felnézett, és érezte, hogy a rémület végigfut az egész testén. A fölötte magasodó lény hatalmas volt. Nem tudta jól megnézni, mert a szemüvege az árnyékba repült, amikor összeütköztek ezzel az ismeretlen teremtménnyel, és a szörny fekete külseje még nehezebbé tette a részletek felismerését, de elég fény volt ahhoz, hogy Wilkins tudja, hogy most igazán nagy bajban van. Wilkins, amilyen gyorsan csak tudott, feltápászkodott, képtelen volt levegőhöz jutni, próbálta tekintetét az előtte álló óriásra szegezni, de szemei könnyezni kezdtek a félelemtől. A lény nem mozdult, és egy pillanatra Wilkins elgondolkozott, hogy ez talán csak valamilyen jól kidolgozott tréfa lehet. A bányászok híresek voltak arról, hogy gonoszkodó mutatványokat hajtottak végre, csak hogy az áldozataikat felbosszantsák, honfitársaikat pedig megnevettessék, a humor és a kegyetlenség bizar legye. Ha ez volt a helyzet, akkor a pillanat hevében elmosolyodott, és elismerte, hogy jól elkapták, de aztán valamilyen bosszút tervezett. Valamit belecsempészne az ételükbe, vagy az italukba, amikor nem figyelnek majd. Megnézni, hogy tetszene nekik, hogy egy-két napot a vécén töltenek, ahogy belső szerveik elárulják őket, ahogy ezek az idióták minden este egymás ellen fordultak. Rövid pillanatig remény szökött a szívébe, de aztán a szörnyeteg egy lépést tett felé, és akkor rájött, hogy ez nem tréfa, nem ártalmatlan csíny. Egy élő rémálom közeledett felé a hamis holt fényében, kinyújtott karmokkal, nyitott álkapottsal, csöpögő nyállal. Wilkins kinyitotta a száját, hogy segítségért kiáltson, de mielőtt még levegőt tudott volna venni, hogy a kiáltás valósággá váljon, a lény ismét előre ugrott, hihetetlen erővel csapódott belé, hátralökve őt, majd át a fa ajtón. Több bordája is eltört, ahogy átszakította a nehéz ajtót az összezúzódott testével. A pajta sötét mennyezetére pislogott fel, miközben a szörnyetek karmoltak, letépte bőrét a testéről, és vérömlött a számára. A fájdalom sokkoló volt, Soha életében nem érzett még ilyesmit, még akkor sem, amikor gyermekkorában véletlenül betört egy üvegablakot és súlyos vágásokat szenvedett testének több részén. A kintól szédülve legbelül nevetett az emléken. Olyan régen volt, szó szerint egy másik világon, és szinte úgy tűnt, mintha egy másik életben lett volna. A hegek még mindig rajta voltak, bár idővel elhalványultak. A lény ismét kivillantotta fogait, és valahogy egy második fogsor bújt elő az elsőből, és még több nyál csorgott a férfi megkínzott testére. Látása valahogy kitisztult, bár ez lehetetlennek tűnt, talán csak képzelte az egészet, és biztonságban fekszik ágyában a tanyán. A második, kisebb fogsor hihetetlenül gyorsan előrelőtt, és belemélyedt a testébe. Wilkins pedig felsikoltott, nem is tudta, hogyan volt ehhez levegője, és az állatok az istálóban vele együtt sikoltoztak. A vére megtöltötte tüdejét, és fájdalmas siránkozása vizes nyöszörgésé változott, miközben a szörny folytatta a karmolást, és fogai egyre mélyebbre és mélyebbre fúródtak, áldozat a melkasába. Wilkins nem tudott többé oxigént szívni testébe, alig tudott mozogni, csak bámulta az istálló mennyezetét, és most békés melegség árasztotta el egész testét. Nem volt többé fájdalom, csak egy távoli zúgás, mintha messziről figyelte volna a kialakult helyzetet. Egy pillanatra azt hitte, hogy elhalt felesége hangját hallja, és erre elmosolyodott. Wilkins felnyúlt jobb kezével, balkarja már nem reagált agyaparancsaira, és megsimogatta a lény fejét. Megdöbbentően sima volt, és egy pillanatra megcsodálta, ahogy a sötétség bezárult a látószöge körül. Bár ez a lény szó szerint darabokra tépte, egy része mégis csodálta a nyers, egyszerű szépségét. Nem tudta, mi volt az, amivel most találkozott, de mindent meg akart tudni róla. Ahogy öntudata kezdett végleg elhalványulni, Wilkins karja leesett a lényről, és feje oldalra dőlt. Szemkontaktust létesített az egyik lóval, lunával, a kedvencével. Az úgy bámult rá, mint ha tudná, mi történik, szemében együttérzés látszott. A férfi rádöbbent, hogy ennek semmi értelme, de ez a gondolat mégis megnyugtatta. Azt is tudta, hogy ez az utolsó dolog, amit valaha is látni fog, és belenyugodott ebbe, ez így van rendjén. Nem volt semmi, amit szívesebben nézett volna, amikor átmegy ebből a létből abba, ami utána következik, ahol remélhetőleg újra együtt lesz a feleségével. Csak remélte, hogy ez a szörnyeteg, amely felfalja őt, Békén hagyja az állatokat. Aztán Wilkins végleg elment, és az állatok elhallgattak, mintha megérezték volna gazdájuk távozását, és az egyetlen hang, ami az istálóban maradt, az a szaggatott szürcsölés volt, ahogy a zenomorf folytatta legelső étkezését.